Батько в обурено. Ну, чи чебачино ж таке. Учора приїздять одразу аж два мурзи один у їм кожусі, другий у мусульбасі, баранами підшитім. Такі ж морзи були, замурзані. Мов би не вмивалися ніколи. А домагаються соболиних ферезів і коней з рондами. Примітка кінська збруя польське. Я їм кажу, нема, а вони мені. Як нема дарунків, то ми послів Замикаємо на Губській горі і б'ємо, як собак. Можемо, кажуть, далеко і не вести, бо ось тут у є в нас печера Чеушин кобаси, куди теж йдемо і сягую, поки не пришлють за них викупу. Нема соболів, то чого їхали до бахчисарая. Ну, й та Карва. Я вже тут розпитую, Який ж їм у поминки найбільше до смаку? То і що ж? Кажуть так, для хана. Золоті або бурштинові шкатули з самоцвітами, міхи з червінцями, соболі й куниці, кольорові шуби з інших хутр, дорогі кафтани, шапки й чоботи, шиті золотим сідла, шовк, оксамит, золоті дзигарі, зброя в золоті й самоцвітах. І це так для хана, його братів і синів, для його жінок і дочок, а тоді для візира, для мурз, бею, чертів бісів. А тоді для отої всієї сарани. Та звідки ж вона в нас? Держись, Демко, вспокоїв я його. Роздавай, та не все, бо ще пригодиться. Та вже бачу. Одна орда до нас на країну бігає, а друга ще більша. Засіла тут у палаці Ханському, і чи то благоденствує, чи то рота роз'являє, не збагнеш. Був мій Демко, нетерплячий, як усі молоді козаки. Та й сам я тоді був, може, ще не терплячеши. А що мав діяти. Переговори річ завжди марудна. І тепер ж йшлося про переговори, яких ніхто ніколи не чув, не бачив. Споконвічні вороги мали поєднатися мало не по-братське. Чи ж треба було дивуватися тій настороженій неквапливості, з якої ханські придворні. Придивлялася і, сказати б, принюхувалась до нас. І це ж при тому, що десь мій незрадливий, бо так праглося думати, по братим ту воював за мене перед усіма, аж до самого хана доходячи. Немає ліпшого способу скочити в довір'я до чужинців, аніж виявити свої знайомства давні і недавні. Відшукати всіх тих, Ким ти рубався за пекло, а тоді, може, і ділився здобичу, поневірявся разом або ж геройствував, жував сухаря черз твого чи в'ялену конину з жовтим тлушчем, пив нашого ковиту, яка збиває з ніг не те, що чоловіка, а й бика, або ж люденьку бузу, просяну, що шумить тільки в роті, а не в голові. Побратими мої знайшли за ці дні давніх своїх татарських знайомців. Я міг вдовольнитися вже тим, що мав собі сприєзненого Тугайбея, але згадалося забути. спливли в пам'яті кляті роки неволі стамбульської. Тож і спитав я ханського дворака впливового, коли прибув той на обід до мене, чи не чував він про того капутан Пашу, якого був я, вважай, чоловіком довіреним у часи хоча й відлеглі, та ще бач пам'ятні то й довго перебирав мені імена султанських адміралів за останні тридцять років. І виходило, що змінювались вони іноді так само часто, як пори року. Бо змінюються ж навіть султани. Окрім того, немає на світі менш тривкої речі, ніж султанська милість. Ще на суходолі люди сяк так утримуються. Скажімо, великих візівів за цей час було в Стамбулі не більше десятка. Що ж до капудан паші, то тут ліку простежити просто не змога. Ага, сказав я, справді, на вершинах дмуть вітри найгостріш і втриматись там найтяжче. Щоправда, внизу так само косить безжальний серп долі, та все ж часом люди живуть там трохи довше. У мене в ті дні був побратим з яничаю Бекташ. Ім'я й не власне якесь прозивне, святий гігінь, яничарський, як мені відомо. Та все ще нічого началось тут про яничара стамбульського Бекташа. І тут мені сказано було, що Бекташ став чоловіком відомим, дослужився до яничарського агі, а тепер став аталиком, все-то вихователем султанського трону шахзате Мехмеда. Я терпляче розпитував далі. Той це бекташ, чи не той? Хто ж ти знав? Та вже моя ймовірна дружба давня з ним одразу надала мені ваги в очах ханських прислужників. До ж виявилося, що молода султанша, яка подарувала хтивому султану Ібрагіму сподвоємця трону, була нібито українка. Звалася Турхан Ханум, сито Вельможна жінка. І татари джеркотіли поміж собою. Козачка, козачка. Може, і справді якась козацька донька, забрана в ясир, стала знову султаншою, як то було століт тому з славною Роксоланою при Сулеймані Пишнім. Як то сказано, догнав чи ні, а погнатися можна. Я спорудив невеличке послання до бекташ агі Питав, чи він якого я колись знав, розповів про себе, приклав до рукописання свого дарунки наші козацькі і попросив ханську службу при нагоді все те передати в Стамбурі. Знав, що все буде передано, бо чесність серед цих людей цінувалася над усе. Однак не вельми вірив, що самогутній Бекташа Га при султанському дворі. Той самий молодий яничар, з яким я заприязнився колись у капудан Паши. Так поволі, а в нас же серця рвалися від нетерплячки. Спливав час у ханській столиці. Нарешті прибігли до мене ханські скороходи.